Subzodia proletcultismului, cultismului, dialectica puterii. Pista 13. Pagina 179. O tabletă mult mai critică, de asemenea citată și comentată elogios de ziarul Dreptatea, apare în adevărul numărul 16569 din 1946 cu titlul Culturali fără operă. Cităm. Culturali fără operă și fără exponent personal au invadat pretutindeni ocrotiți de un servilism sau de o gașcă de mediocrități. Notorietatea, mai mult sau mai puțin ajutată de contingențe politice sau similii politice și de patronări lingușite agreabil, a dat unora dreptul să se îmbuibeze într-o colectivitate de golani, uneori cu merite bine acuzate. Camaraderia nu s-a arătat niciodată în țigănia noastră literară. Am încheiat citatul. Se observă însă că Tudor arghezii evită orice precizări, așa încât criticii lui îi se putea atribui politic fie o direcție, fie alta. Tot în 1946, cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la debutul lui Gala Galaction, scânteia din 7 octombrie scria între altele, cităm, căci Gala Galaction face parte dintr-un eroic triumvirat care de 50 de ani poartă flacăra luminii și a verbului literar într-o sporire a tânărului tezaur al acestei culturi, Arghezii Cocea, Galaction. Am încheiat citatul. Nota autorului pe care Eugen Lovinescu îi denunțase la sfârșitul primului război pentru faptul de a se fi vândut nemților în pagini de război. Am încheiat nota. Autorul acestui omagiu era Miron Radu Paraschivescu. La 29 decembrie 46, Tudor Arghezi e sărbătorit alături tot de Galaction la Ministerul Artelor în prezența lui Iosif Kișinevski, M. Breslașu, Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, Ion Pas și primește suma de 5 milioane de lei. Se înțelege că aceste atenții nu erau deloc dezinteresate. Tudor Arghezi a încasat însă banii, dar nu s-a grăbit să se înroleze atât de repede în frontul celor care l-omagiau. Semnificative pentru poziția lui indecisă din această perioadă sunt intervențiile sale în legătură cu criza culturii. În tableta în criza de cultură, Adevărul, 15 decembrie 46, el se situează destul de limpede de partea acelor tineri care își luaseră curajul să critique deschis ceea ce ei au numit criza culturii românești, dar care nu era în realitate decât începutul unei maladii de lungă durată și cu grave consecințe proletcultismul. Cităm. Aș fi înclinat să cred că, întrebați fără ipocrizie și răspunzând cu sinceritate, scriitorii ar spune cam așa. Nu putem scrie ce ne vine să scriem din pricina cenzurii și așteptăm abolirea acestei inchiziții a singurei culturi onorabile, a sincerității. Dacă ați fi mai inteligenți și mai identificați cu tradițiile culturii, ați desfința cenzura și ne-ați lăsa să lucrăm după cum ne taie capul. Am încheiat citatul. Peste numai trei săptămâni însă, vorbind de o serată culturală, el avea să scrie între altele fără să clipească, făcând parcă exerciții de digitație în vederea litirambilor de mai târziu. Cităm, Dacă această situație indică o criză de cultură, cum s-a putut afla din câteva voci aflate în criză de subiect literar, e locul și timpul să fim prea mulțumiți, am încheiat citatul, din impresii, apărut în adevărul 10 ianuarie 47. Printre văcile aflate în criză, poetul se referea desigur, și la Ion Caraion, pe care, în tableta din 15 decembrie 46, îl elogiasă pentru curajul său. Atacurile împotriva lui au început în 47 și ele aveau, cum am mai spus, semnificația unor lecții de intimidare pentru toți scriitorii și intelectualii. Același Miron Radu Paraschivescu se întreba în articolul Drumurile unui poet, Tudor Arghezi, cităm, dar vorba e, după cum gândește și cum scrie, este Tudor Arghezi într-adevăr un poet mare, am încheiat citatul. Pretextul unui nou atac împotriva lui, de data aceasta mult mai categoric, l-a oferit tableta Un Miliard, apărută în Adevărul din 17 octombrie 47, în care Tudor Arghezi scria, între altele, cităm: Dăscălii analfabeților îi poți număra pe degete, în schimb, Moise, Isus, Mahomed, Buddha și alți câțiva profeți și întemeiatori de școli și credințe. În orice caz, e greu de spus dacă știutorii de slovă sunt mult mai satisfăcuți comparativ cu mulțimile proaste. Am încheiat nota. A doua zi apare ca răspuns în ziarul scânteia articolul nesemnat, cuvinte potrivite și motive sunătoare. Cităm. Domnul Tudor Arghezi se ocupă de cultură, se ocupă în felul lui, adică își desfășoară întreaga sa personalitate artistică, pornind de la principii pentru a termina în domeniul său de specialitate la toaletă. Domnul Tudor Arghezi scrie despre miliardul întreg de analfabeti care trăiesc pe lume, dar nu ca să se indigneze, nu ca să demaște pe cei care îi țin în întuneric. Din contră, domnul poet găsește că așa e bine pentru mulțimile proaste, că sunt fericiți cei săraci cu duhul, nu au nevoie de știință de carte, le este suficient să moștenească o credință religioasă. Principiile de mai sus nu aparțin numai domnului Tudor Arghezi, care probabil le-a primit în arendă. Este ideologia curantistă, retrogradă, pe care o propagă imperialismul. Și nu este deloc întâmplătoare tableta de o travă pe care o oferă la înghițit domnul Argezi în acest moment, când forțele imperialiste duc o acțiune mondială, fie pentru ruinarea sau rătăcirea culturii, fie pentru interzicerea ei. Cel mai mare poet de pe întreg dealul mărțișorului a mai dovedit prin anii dictaturii hitleriste că știe să-și potrivească cuvintele, să le rimeze după sunet. Am încheiat citatul. Fără a bănui în acel moment consecințele nu prea îndepărtate pentru el însuși ale acestei polemici, Tudor Arghezi publică în aceeași zi în care apare atacul nesemnat din scânteia tableta Cum citim și înțelegem apărută în adevărul din 18 octombrie 1947, care constituie o apărare fermă a unui principiu estetic și a libertății artistului și care va fi invocată ca punct de plecare și de autorul pamfletului Poezia putrefacției sau Putrefacția poeziei. Cu toate că nici de data aceasta Arghezi nu-și numește interlocutorii, sensul tabletei nu lasă niciun dubiu asupra direcției în care el arată și care nu putea fi alta decât tabăra celor care nu conteneau să ceară artistului conținut Clar, accesibilitate, reflectare realistă și mai cu seamă angajare politică. Ea are un răspuns care îi face cinste lui Arghezi la problema mult discutată atunci ca și mai târziu, care e misiunea artistului, care sunt criteriile juste de apreciere a operei și așa mai departe, precum și la interpretările tot mai insinuante ce se aduceau tabletelor lui din acel timp de către presa de stânga. Cităm. Parcă a spus cineva, ferește-mă doamne de interpreți, desigur nu de acela de la poarta de hotel unde interpretul e numele tâlmaciului cu șapcă și se mai cheamă între ruinele clasice și cicerone. Ferește-mă, Doamne, de zelul mereu excesiv, de spiritul de analiză prea subtilă și fără adâncime. Noi obișnui sărăm, ăștia care ne-am înțeles, incapabil de un meșteșuc mai practic, cu sutul și broderia hârtiei cu penița, Ne sărăm, când lucrul nostru era gata, să ni se spună dacă e bun sau prost, întrucât ceea ce învățaserăm că privește pe cititor e calitatea ca la cerapi. E bine spus, ori e insuficient și rău exprimat. Nu ne opream la idei, la imagini, la potriveli. Ne interesa plastic și stilistic un examen destul de greu de trecut. Așa e, mi se pare, toată problema scriitorului să izbutească a se concretiza. Încolo, oricât ar fi de fericite sau de nefericite elucubrațiile lui, nu interesează. Cele mai frumoase sugestii și sentimente, lichefiate într-un decoct zemos de mucilagii, nu ajung să mă miște. Poate că și fondul vorba aceea... Merită oarecare atenție, dar dacă fondul n-are formă și o formă a lui, strădania e de prisos. Îndată ce schimbi criteriul și adopți pentru lucrul scris doc mai interrogativă ce a să spuie scriitorul, nu mai există literatura. Ea încetează la marginea expresiei. Scrutarea unui text în afară de sensul de certitudine și de a stilului dă înrătăcire și face dintr-o icoană șlefuită un capac de oală trecut pe plită de pe o cratiță pe alta. Ce a vrut să spuie scriitorul constituie un proces de conștiință și uneltele noastre morale în general nu au atins încă fineța de a se putea introduce într-o intenție fără să o compromită și într-un suflet fără să-l întineze. Apoi, fiecare iscoditor de texte îi aplică textului sensibilitatea lui, gradul lui de inteligență, întorsătura lui de spirit, virtuțile și perversitățile ei. Sunt 10.000 de înțelesuri într-o ediție de 10.000 de exemplare epuizată la 10.000 de cumpărători. Am încheiat citatul pentru a urmări firul acestor atacuri care au dus la eliminarea temporară a lui Argezi din viața literară, mai trebuie menționată izbucnirea pe cât de icnară, pe atât de agresivă a lui En Moraru, deținător a numeroase și importante funcții oficiale. Procesul de intenții și acuzațiile grave pe care acesta îi le aduce prefacează viitorul pamflet al lui Sorin Toma și atesta astfel existența conspirativă a unui dispozitiv prolet cultist bine concertat și gata pregătit să intre în acțiune.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 Tudor Arghezi nu a răspuns, bineînțeles, în mod direct acestui anonim important și periculos, dar iarăși spre onoarea lui nu s-a lăsat intimidat. În tableta subiecte, din adevărul, 4 noiembrie 47, el revine cu calm și ironie, dar la fel de ferm, la tema din Cum citim și înțelegem. Cităm. Să spui drept subiectul, motivul, fabula, nu te supăra, e o mare prostie. Singurul lucru care poate prezenta un interes în literatură e jocul de a semitonul, de a ceața, de a obscuritatea, cu nițeluși ușa crăpată. Să nu se vadă și numai să se zărească fantoma ființei și a ideii, nu ființa sau ideea toată, în calâp și la calapod. Am încheiat citatul. Acesta poate fi considerat cântecul de lebă de al conștiinței sale artistice libere. În curând, el va fi redus la tăcere, iar atunci când va vorbi din nou, nu o va face decât cu prețul acceptării, adică al negării de sine. Violentul pamflet Poezia putrefacției sau putrefacția poeziei, semnat de redactorul șef al scânteii Sorin Toma în numerele dintre 5 și 10 ianuarie 48 ale acestui ziar, și care nu putea fi decât un galimatias de aberații prolet cultiste, motivul din textul lui N. Moraru în fraze de felul acesta, ce are comun cu poezia această ură sălbatică împotriva omului, ceea ce arată sursa comună a acestor acuzații. Nota crainicului. Galimație, vorbire sau scriere confuză, greoaie. Am încheiat nota. Poezia lui Argezi nu mai e acum decât o cloacă de cuvinte dezgustătoare, o cloacă și mai dezgustătoare de idei și o contrabandă de droguri, de stupefiante, de otrăvuri. Autorul cere în mod neechivoc excluderea poetului din viața literară și interzicerea reeditării operei sale, ceea ce s-a și întâmplat chiar din acel moment. Semnificativ pentru climatul de teroare morală, brusc generalizată, este ecoul deosebit defavorabil pe care l-a avut pamfletul în presă, dar mai ales faptul că în aceleași zile, în revista Flacăra, se publica sub semnatura unui publicist obscur, Vicu Mândra, un atac împotriva lui G. Calinescu iar în contemporanul o suită de articole critice la adresa lui Eugen Lovinescu, semnate de Ion Wittner. Era vorba deci de un front larg și bine orchestrat, îndreptat simultan spre mai multe obiective de primă importanță. Exilul intern al lui Tudor Arghezi a durat până la sfârșitul anului 1953 și începutul lui 1954. La 13 aprilie 1954, ziarul scânteia mai atrăgea încă atenția tinerilor scriitori, să nu se lase furați de operele decadente dintre cele două războaie, între care și aceea a lui Arghezi. Din momentul însă în care Tudor Arghezi a făcut actul de supunere și s-a hotărât să răspundă cu toată larghețea comenzii oficiale, poezia lui n-a mai fost nici decadentă, nici îndreptată împotriva omului, nici intrată în putrefacție. Din potrivă, i s-au descoperit subit puncte de convergență cu concepția noastră. Din acel moment, pamfletul lui Sorin Toma a fost depus fără ceremonie, la a Muzeului proletcultismului. La sfârșitul anului 1953, lui Tudor Arghezi îi apar trei poezii în numărul 11 al revistei Viața Românească, dar colaborarea lui propriu-zisă începe în 1954, cu ocazia aniversării Revoluției din Octombrie. Atunci a publicat în contemporanul articolul Gânduri la o expoziție de artă populară vezi bibliografia lucrării de față. Această expoziție se chema Prietenia română-sovietică în arta populară din RPR. De acum înainte, prezența sa în paginile revistelor și în rafturile librăriilor nu va mai fi egalată decât de aceea a lui Mihail Sadoveanu și G. Kalinescu. Răsplata oficială generoasă pentru serviciile sale nedrămuite nu a întârziat. În 1955 a fost ales membru al Academiei și a primit Ordinul Muncii Clasa I la împlinirea în luna mai a vârstei de 75 de ani. A fost ales deputat în Marea Adunare Națională, iar în 1965 i s-a decernat titlul de erou al Muncii Socialiste din Repere. Tema șablon a noilor lui tablete, reluată de fiecare dată și în orice împrejurare, a fost antiteza prezent trecut. Tudor Arghezi deține indubitabil recordul în ponegrirea fără nicio reticență a trecutului. Iată ce scria în prima tabletă rezultate, publicată imediat după articolul despre expoziția de artă populară. Cităm. Edițiile de 30.000 de exemplare au ajuns un tiraj banal. Librăriile, chioșcurile și casele de citire se înmulțesc neîntrerupt, sporește pofta de lectură. Iată și fenomenul de simetrie neîntâlnit la noi niciodată înainte de al doilea mare război, în urma căruia s-a schimbat atâta fața lumii. Acum câțiva ani, publicul nostru anonim cita în fugă ziarele pentru ultima oră și proza cancanurilor politice dintre fracțiuni și șefi și arunca foaia numai decât. Astăzi se citesc în tramvaie cărți, nu-ți vine să crezi, mâinile lui nu sunt de coconaș. Calozitățile atestă un lăcătuș dar un lăcătuș intelectualizat. Este un rezultat? Este. Îl poate tăgădui cineva? Nu. Am încheiat citatul din Contemporanul, numărul 48, 6 noiembrie 1954. În cuvântul său, la primul Congres al Scriitorilor, Tudor Arghezi scria între altele că la 23 august 1944, cităm: Ziarele din București așteptau desnodământul final la telefon cu două forme de plumb la mașina de tipar. Pagina întâiă, cu litere mari începea una cu proclamația Trăiască Stalin și cealaltă cu Trăiască Hitler. Când trupele germane ajungeau în piața buzești, mașiniștii primeau ordinul să pregătească pagina cu Hitler. Când se retrăgeau, puse în derută, venea ordinul să fie dat afară Hitler și să intre în mașină Stalin. Intelectualitatea noastră repeta același zigzag politic de totdeauna între două extreme. O convingere și o credință i-au lipsit. Am încheiat citatul din tânărul scriitor numărul 7 pe 1956. Din păcate, ultima frază e adevărată, în primul rând pentru el însuși, nu însă pentru toți intelectualii. În tableta este or nu este, apărută în contemporanul numărul 1 din 4 ianuarie 57, după ce laudă culturalizarea maselor, citând statistici cu cifre de ordinul milioanelor în tipărirea de cărți și încercând parcă să se convingă pe sine însuși de adevărul spuselor sale, Tudor Arghezi încheie cu eterna comparație între prezent și trecut, citam. Diferența în ce privește artele și scrisul, dintre două regimuri, unul de indiferență și altul de realizări concrete, e limpede dovedită și pentru orbii benevoli. Am încheiat citatul. Comparația e prezentă și în cuvântul rostit la consfătuirea scriitorilor tineri din decembrie 1960. Cităm. Aveți norocul din care ne împărtășim și noi, mai puțin tineri, că statul socialist vă poartă în totul de grijă cu măreție. Tinerețea vârstelor n-a cunoscut asemenea noroc, ci numai indiferența forurilor conducătoare. A fi fost scriitor, era o rușine și pentru familie și pentru societate. Să ne silim să fim la înălțimea generozităților și atențiilor de care ne folosim. Nu ni se cere decât să scriem frumos și, dacă se poate, strălucit. Asta poate că se mai poate. Am încheiat citatul. Articol apărut în Contemporanul numărul 1 din 1 ianuarie 1961. Într-adevăr, el a simțit din plin generozitățile și atențiile regimului, dar nu și alții, foarte mulți. În ședința Marii Adunări Naționale, convocată în primăvara lui 62 la încheierea colectivizării, Tudor Arghezi a rostit și el o cuvântare, cităm. Sunt unul din martorii în viață ai unui trecut nerușinat și nemernic. Astăzi nici plugarii, nici scriitorii nu mai știu ce-i suferința și cei deznădejdea. Mulțumită bărbaților care îndrumează țara, ca și plugarii ne simțim colectivizați și noi, am încheiat citatul, apărut în Gazeta Literară numărul 18 din 3 mai 62. Ultima afirmație e perfect adevărată. Demonul maliției îl împingea irezistibil, săriște din când în când asemenea fraze cu sens echivoc, înnecate însă în frazeologia de comandă. În 64, după discuția de reconsiderare a lui Titu Maiorescu din 63, Tudor Arghezi găsea momentul să arunce și el câteva ironii deplasate la adresa criticului. Cităm. Era în timpul guvernului Titu Maiorescu, critic literar, vezi Junime, care, lepădându-și de magister Dixit, abordease bicornul diplomatic. Am încheiat citatul. Din amintiri, apărut în Gazeta Literară numărul 3 din 16 ianuarie 1964. Acest om nu putea să respire până nu împroșca cu noroi pe cineva. Era și el un întârziat cu ticuri prolet cultiste. În căutarea de teme pentru tabletele sale de serviciu, Arghezii nu a ezitat să folosească însă și aniversarea nașterii lui Eminescu. Cităm. A trebuit să treacă penibil o viață, a trebuit să se instaureze la noi socialismul lui Lenin, care a fost un mare cărturar și un prieten al poeziei, pentru ca publicul care a huiduit pe Eminescu să învețe carte și să-l citească și să-l iubească până în cătunele cele mai depărtate ale țării. Astăzi cărțile de poezie ale lui Eminescu se deschid pe toate laițele și polițele țăranilor. Am încheiat citatul din La steaua care a răsărit, articol apărut în tribuna numărul 3 din 16 ianuarie 1964. Solicitat sau din proprie inițiativă, Tudor Arghezi a scris în toate împrejurările și pentru toate ocaziile: în ședințele mari adunări naționale, la diverse aniversări și festivități, la congrese și conferințe, la alegerile de deputați, la expoziții și felurite întâlniri pentru apărarea păcii și lupta antiimperialistă, la care s-a lăsat purtat ca sfintele moaște ale mucenicilor. Atunci când nu avea un asemenea subiect, își cerceta memoria și scotea de acolo cine știe ce întâmplare, care trebuia să dovedească neapărat cât de nemernic a fost trecutul. Odată intrat în horă, arghezia a înțeles să beneficieze din plin de darnicia oficială. În 1957, Frontul Democrației Populare i-a tipărit în vederea alegerilor broșura de 37 de pagini, două timpuri. Devenise un obicei ca, de fiecare dată la alegeri, în timpul campaniei electorale, să se scrie pe această temă pentru a se dovedi negru pe alb ce farsă erau alegerile în trecut și cât de libere și de democratice sunt ele sub noul regim. În această măsluire a adevărului, Tudor Arghezi s-a dovedit un maestru neegalat. Pentru că antiteza prezent trecut să fie cât mai izbitoare, el nu s-a dat în lături de la ponegrirea trecutului și a istoriei naționale. Cităm. A fost un fel de epocă ilustrativ-istorică. De la Tocilești, prin Xenopol și Iorga până la Pârvan, neajunsurile și suferințele au fost acoperite cu o mască de sentimente false, argumentate și derivate prin reacțiunea față de ce se simțea că vine, în xenofobie și naționalism agresiv. Marea Revoluție Rusă a intrat în lume ca o navă gigantică lansată în ocean. A cutremurat apele până în adâncimi, ridicând valuri și talazuri și propagând ondulările mersului ei înainte, de-a lungul coastelor celor mai depărtate. În 40 de ani, clocotul a cuprins continentele și speranța unei înnăiri fundamentale nu mai e o utopie cu decepții și o doctrină pe hârtie. Un alt recn domină universul și împotriva lui nu mai poate nimeni nimic. Toate însuflețirile vin de la revoluția victorioasă și în continuare pe jumătatea pământului locuit. Expresia trăim o epocă de prefaceri fusese întrebuințată în epocile mărunte de câte 4-5 luni pentru faptele diverse, dintre două banchete cu lautari, la schimbarea unui guvern cu altul, la o alianță nouă care înlocuia pe cea anterioară, la o reformă fiscală, la succesiunile și fanteziile regale, amplificată cu muzica militară și trâmbiți. Dacă vodă, căutând o variație distractivă, da ordine ca oamenii politici să iasă în uniformă albastră și să defileze caricatural în marș pe dinaintea palatului, cu brațul în sus, ca la circul roman, toți foștii, actualii și viitorii demnitari de atunci se îmbulzeau să asculte porunca Făcuți maimuțoi. Participau la reprezentația bălciului public bărbile albe, chicile, cheliile, universitățile, partidele, academia. Începea iarăși o epocă de prefaceri în prefăcătoria cu un front național. Dar vedeți, oricât vi s-ar părea de inacceptabil, astăzi o trăiți într-adevăr epoca de prefaceri netrăite. Am încheiat citatul. Înainte, Tudor arghezii îl glorifica la toate ocaziile pe Carol al Doilea. Acum glorifică prezentul, iar despre Carol scrie ceea ce scrie. Arghezii reduce trecutul, ca și epoca imediat anterioară, la aspecte caricaturale, dar se preface a fi uitat că în acest trecut mult hulit a existat un parlament liber, o presă liberă, o cultură liberă, că atunci s-au creat valori culturale și materiale de primă importanță. El se oprește la cupiditatea și imoralitatea unor politicieni afaceriști și generalizează, trecând cu intenție sub tăcere, tot ce a fost bun și valoros. În aceasta constă imoralitatea lui. Tot în 57 a tipărit broșura din drum impresii din Uniunea Sovietică. Această broșură a fost scrisă cu prilejul restituirii tezaurului nostru, între care și cloșca cu de aur. Tudor Arghezi a făcut parte din delegația condusă de Mihai Ralea, care a participat la ceremonia restituirii la Moscova. În volumul ulterior, Lume veche, Lume nouă, în care au fost de asemenea incluse, impresiile din Uniunea Sovietică au primit titlul Am intrat într-un univers de miracole nebănuit. Acest volum de 400 de pagini, care fixează chiar prin titlu tema preferată a autorului, Lume veche, Lume nouă, a apărut în 58 și a alcătuit din articole și tablete scrise după 1944. Se înțelege că, din cauza cenzurii, a fost nevoit să lase în afara volumului tablete ca acelea din care am citat un miliard, cum citim și înțelegem, subiecte, etc. În schimb, toate tabletele publicate între 1944-1947 și după aceea, în care era vorba de trecut sau care aveau un caracter neutru, figurează în sumarul volumului. Iată de pildă ce scria în 1946 despre cenzura din anii războiului în tableta Amintiri din timpul dictaturii. Cităm. Agusesem superstiția negioabă că vârsta și durata puteau să dea loc la presupunerea că mi-am câștigat dreptul ridicol să scriu cum mă taie capul. Pe semne că nu mă mai tăia nici el deloc. M-am simțit deodată infantilizat și minor. Am încheiat citatul. Tot în 1946 scria nediferențiat despre cei care au fost nevoiți să se exileze, cităm. O seamă de concetățeni dei noștri au spălat Putina, cum zice jargonul. Îngroșându-se gluma, după același jargon, ei au luat-o la sănătoasa. Pielea tăbăcită e scumpă și de șobolan, dar mite de intelectuali. Când ești director de gazetă, cu tâlcurile mobile, valoarea nu se mai plătește în nicio valută. Elveția, Spania, Portugalia al depostesc o cantitate de idealiști de export care se uită încoa din balcoane. De bine de rău, poporul român și-a improvizat o elită care n-a fost în totalitatea ei rea. Patria, când nu mai e o tarabă, rămâne un loc de ultimă defecare. Am încheiat citatul. Peste 10 ani, în 1956, despre viața literară din trecut și prezent, scria, cităm, în vechea formă a Uniunii Actuale, membrii SSR-ului se adunau o dată pe an ca să aleagă un comitet și un președinte și să se certe găinile pe firimituri. Rezultatul, societatea a continuat să zacă tihnită și zadarnică până ce s-a transformat, după 23 august 44, în Uniunea de Azi. Azi editurile nu mai aparțin bancherilor, samsarilor și tâlhăriei de toate dimensiunile tăbărâte în codrii lui Eminescu și în toată vlăsia literară. Cifra tirajelor controlată figurează deslușit și detaliat pe copertă, fără căciuleale, la termene stipulate prin contracte și peste ele. Edițiile de lux altă dată de mizerie se succed din belșug, iar interesele cititorilor, în mulțimi la nesfârșit, sunt respectate prin prețuri de vânzare, se poate spune, derizorii. Fenomen necunoscut odinioară se fac pentru titlurile cărților așteptate în scrieri anticipate la librării și cererea întrece toate tirajele într-o singură săptămână. Publicul cere insistent reeditări. Ființa scriitorului e de un timp aproape răsfățată. Case de odihnă și sănătate ale statului și academiei, refugii de lucru îi așteaptă gratuit de-a lungul anului, vara și iarna. Ar mai avea un congres ceva de cerut? N-aș mai vedea ce. Am încheiat citatul din un congres al scriitorilor. Cum putea totuși acest om să mintă să se prostitueze moral atât de mult, doar atât a vedea el din literatura dinainte și din cea actuală? Conținutul cărților publicate, valoarea literaturii, cenzura, interdicția totală pentru atâția scriitori de a scrie la ora aceea, Blaga, Barbu, Bacovia, Vasile Voiculescu și alții, închiderea atâtor intelectuali, între care foarte mulți scriitori, toate acestea îi erau necunoscute sau nu-l interesau dacă el era răsfățat. Un congres al scriitorilor nu mai avea ce să ceară de la regim, jalnică figură. Cităm, a fi scriitor nu mai e o rușine ca acum câteva zeci de ani, nu prea mulți. În cazul cel mai favorabil, eternului muritor de foame și client de auspiciu i se cuveneau un loc de valet și rândaș boieresc între o ușă și o scuipătoare. Câți pași au făcut în ultimii 10 ani, o mărturisește vânzarea în câteva zile a fiecărui manuscris tipărit. Iubită cititorule, primește rogute omagiile scriitorilor care te așteaptă de o viață întreagă să-i vizitezi în marile lor însuflețiri, altădată disprețuite. Am încheiat citatul din lumea veche, lume nouă. G. Călinescu, pagina 188. Activitatea și atitudinea postbelică a lui G. Călinescu confirmă peremptoriu marturiile aproape unanime ale contemporanilor săi, după care acestui om i-au lipsit o axă morală, stabilitatea în idei și mai ales convingerile personale. Călinescu scria încă înainte de război Vladimir Străinu, ca nimeni altul dintre noi știe să combate cu același scump condei pentru toate concepțiile. Puterea sa de a se umple și evacua ca o pompă aspiratoare respingătoare de ideile grupului în care temporar și-a scufundat sorbul, etc., etc. Am încheiat citatul. Mihail Sebastian, pentru a nu cita păreri mai cunoscute ca acelea ale lui Eugen Lovinescu, scria că G. Călinescu posedă mai mult decât oricine știința acomodărilor, că e, cităm, spiritul cel mai oscilator, criticul cel mai instabil, politicianul literar cel mai savant. Am încheiat citatul. România literară din 29 aprilie 33 al cărei director era Liviu Rebreanu, vorbește la rândul ei de, cităm, tezaurul de meschinării și lașități a atitudinii domnului G. Călinescu, de deficiența etică, lipsa de autoritate și consecvență. Am încheiat citatul. Sunt mult prea cunoscute oscilațiile și contrazicerile lui asupra lui Eugen Lovinescu pentru a le mai aminti. Iată, în schimb, un alt exemplu mai puțin cunoscut în legătură cu Perpeticius, cităm. Acest Perpeticius, sic, e cel mai tipic reprezentant al criticii flamboyante și un greculus desăvârșit. El se ocupă de toate stârvurile literaturii, evitând pe cât cu putință pe autorii mai de seamă, într-un stil unsuros, tăvălit la picioarele cititorului, cu solemnități de petiție, sunt a se spune, cred a ști, cu rezerve acoperite în patru perechi de mănuși și cu laude colosale duse până acolo încât să pară a ieși din ele o ironie. Scopul lui este a-și pune bine în activitatea literară cu toți inșii, de a dovedi un fel de sigură trâmbiță a orice inepție. Perpedicius este or ortografiat per liniuță Pedicius, cultivă ostilitatea românului față de critica dreaptă. Chiar luarea unui pseudonim vine din intenția de a nu se strica personal cu autorii. Îl pândesc de mult pe acest măscărici. Am încheiat citatul dintr-o scrisoare datată 1 decembrie 36, către Al Rossetti, în volumul corespondența lui G. cu Al Rossetti, pagina 27. Peste numai două săptămâni, G. Călinescu scria cu aceeași convingere aparentă în Adevărul Literar și Artistic numărul 836 că pesicius, cităm, și-a păstrat totdeauna obiectivitatea principială și a dat opinii care, chiar defavorabile, au salvat în public onoarea scriitorilor și că acesta e un critic cu atitudini hotărâte și refuzuri nete, mult mai puțin clement decât ar crede cititorul grăbit. Am încheiat citatul. Fapt este însă că G. Călinescu nu numai că a rămas foarte nepăsător la acuzațiile ce i s-au adus în legătură cu lipsa lui de rectitudine și consecvență, că a negat orice contraziceri și oscilații și că niciodată nu și-a dat silința de a le evita, dar a și încercat cu o sofisticare transparentă care nu convinge pe nimeni să-și justifice schimbările de la o zi la alta, să-și sulemenească lașitățile demisia morală și intelectuală. Vina lui principală în perioada proletcultistă a fost aceea de a se fi lăsat utilizat în chip de marionetă culturală, de a fi dorit el însuși acest lucru, servind astfel acțiuni anticulturale, când ar fi putut, datorită prestigiului pe care l avea, să se opună acestor acțiuni sau cel puțin să tacă. Nu s-a opus și nici nu a tăcut. Pe măsură ce tăvălugul negației proletcultiste se rostogolea peste valorile culturii naționale, G. Călinescu făcea eforturi vizibile pentru a se adapta noului limbaj și noi atitudini. Lucru care i-a reușit impecabil, nu numai că nu a făcut nimic pentru a se apăra marile valori ale trecutului, dar a pus umărul spre a le împinge cât mai curând în prăpastie, în emulație parcă cu acei care le contestau în mod programatic, sporind astfel prin girul personalității sale șansele de credibilitate în rândul generațiilor tinere a acțiunilor proletcultiste. G. Călinescu a fost primul intelectual dintre cele două războaie care, după 23 august 1944, și-a reluat încă și mai accentuat încercările de discreditare a lui Maiorescu, a lui Eugen Lovinescu și a altor mari personalități din trecut. În 1948 el le prezenta studenților săi un maiorescu încă și mai sărac sufletește și intelectual și mai meschin decât o făcuse în istoria literaturii române. Textul acelei prelegeri a fost apoi publicat în Jurnalul Literar numărul 45 pe 1948. În 1961, la moartea lui Lucian Blaga și a lui Ion Barbu, nici măcar anunțate în presa literară, Gheorghe Călinescu, care vorbea despre toate și despre tot, nu a scris niciun singur rând, cu toate că Ion Barbu mai ales îi fusese prieten. A scris în schimb la moartea lui Mihail Sadoveanu, a lui Camil Petrescu, Petru Groza, Nicolae Labiș, etc. Deion Barbuș a amintit abia în 65, mult timp după apariția primei ediții postbelice din lirica poetului Ochian 1964 și după unele articole de reconsiderare semnate de alții și apărute încă din 1963. Gheorghe Călinescu n-a avut inițiativa reconsiderării niciunuia dintre scriitorii interziși, cu toate că s-ar fi bucurat de audiență la cei mari, având privilegiul de a fi unul dintre consilierii culturali intimi ai lui Gheorghe Gheorghe Udej, iar atunci când alții au avut o astfel de inițiativă, el a căutat să o problematizeze pentru a nu spune să zădătnicească, ca în cazul lui Titu Maiorescu. Acest om nu a știut, sau poate mai exact nu a putut să tacă, cu toate că avea în urma lui o operă care oricum i-ar fi asigurat un loc de seamă în istoria literară și care ar fi trebuit să-l oblige să tacă. A fost stăpânit de nevoia aproape patologică de a fi mereu în atenția altora, de a fi mereu prezent în paginile revistelor. Această prezență i-a dat sentimentul că există, i-a dat certitudinea importanței sale, în timp ce tăcerea îl la fel ca tăcerea morții. A fost dominat de un mare vid interior, nu a lăsat să treacă nici măcar o săptămână în care el să nu publice cel puțin un articol în afara marilor lui opere la care lucra parcă cu disperare. Și-a sacrificat viața, dar și moralitatea de scriitor pentru a se ști citit cu orice preț, până la dezumanizare, transformându-se într-un monstru mecanic, producător de literatură. Limbajul tăcerii i-a fost cu totul străin și l-a înfricoșat. Acesta e poate semnul cel mai elogvent că G. Calinescu nu a fost un spirit mare în adevăratul sens al cuvântului. Ceea ce nu îi se poate ierta e faptul că s-a înrolat cu volubilitate sub steagul prolet cultismului, contribuind cu bună știință la acreditarea ca și la justificarea teoretică a procesului organizat de distrugere a culturii și a elitei intelectuale chiar de la începutul acestui proces, ca un brav cavaler al proletcultismului. În 1964, când a alcătuit volumul Cronicile Optimistului, G. Călinescu a operat o selecție extrem de riguroasă, așa încât a ieșit o culegere aproape neutră pe teme general-culturale, mai puțin politizabile, în orice caz mult mai acceptabilă decât dacă ar fi inclus aici toate cronicile politizate pe care le-a scris. Nota autorului, referitor la volumul Cronicile Optimistului, vezi și capitolul Bibliografie Ilustrativă al Lucrării de Față. Am încheiat nota. Nu era această selecție semnul unei conștiințe duplicitare, vinovate? În 1964, el începea în sfârșit să se rușineze de rolul lui să se simtă stingherit de ceea ce scrisese, dar decât prea târziu, mai bine niciodată. Ceea ce supără însă, chiar și în acele cronici și articole neutre, culturaliste, e faptul că ele sunt o pledoarie justificativă destul de transparentă pentru diverse teze oficiale sau oficioase, ori general marxiste, sau cel puțin în acord ostentativ cu astfel de teze. Toată lui în această perioadă a fost de a demonstra prin tot ce a scris că a fost și este un progresist, un marxist convins și activ. Niciun alt scriitor din generațiile interbelice nu s-a arătat atât de vizibil preocupat să-și dovedească atașamentul față de regim. Și regimul l-a răsplătit și pe el, fără al scuti însă de unele lecții critice și chiar de unele măsuri punitive, așa cum se și cuvine unui tovarăș de drum care dovedește uneori prea multă fantezie. În 1946 i-a ales deputat, om nou în noul parlament, cum îl numește revista fundațiilor regale, și va rămâne deputat până la moarte. În 1948 devine membru activ în noua academie, chiar de la formarea ei, dar în ianuarie 1949 e scos de la catedră în urma reformei învățământului și trecut pe o linie secundară la Institutul de Istorie Literară și Folclor. În 1959 e sărbătorit de Academie și de Uniunea Scriitorilor la împlinirea vârstei de 60 de ani. În 62 face cerere de intrare în PCR și e primit de către CC fără stagiul de candidat, iar în 64 îi se acordă premiul de stat pentru întreaga lui activitate. În paginile Scânteii și României Libere încep să apară imediat după 23 august 1944, sub semnatura lui Miron Constantinescu, N. Moraru, Iosif Ardeleanu, Grigore Preoteasa și alții, atacuri violente la adresa partidelor istorice și a conducătorilor lor, în deosebi al lui Iuliu Maniu. Pentru a-l discredita și al l face inofensiv, acesta e acuzat de a fi un provocator, care face declarații cu aluzii veninoase și calomnioase față de Uniunea Sovietică. Potrivindu-și pasul după cei menționați, Jack Alinescu scrie la rândul lui despre același Iuliu Maniu la 3 decembrie 1944. Cităm. Chipul său are o expresie de amărăciune onctuoasă, o trăsătură de panică fabricată, pe buzele sale de prelat flutură o neliniște ingenioasă. Domnia sa se lasă fotografiat într-un grup de capete la fel de lamentoase, care se strâng unele între altele speriate conspirativ la cuvintele sale aproape șoptite, care spun despre un așa zis indescifrabil viitor al României, în timpul când reprezentantul oficial al Uniunii Sovietice ne felicită leal și prietenește pentru redobândirea ardealului. Am încheiat citatul din Iuliu Maniu, apărut în Tribuna Poporului numărul 78 din 3 decembrie 44. Campania sa anti-Maniu și în general împotriva partidelor istorice continuă în emulație cu aceea din cele două ziare menționate în articole ca Hieratismul domnului Maniu, domnul Maniu vorbește, domnul Maniu și legionarii, domnul Imaniu și armistițiul. Vezi și bibliografia. În urma unei călătorii în URSS, G. Călinescu arată și el pe urmele lui Mihail Sadoveanu ce putem învăța de la această țară. Ce putem învăța este titlul articolului, apărut în Contemporanul numărul 59 din 7 noiembrie 47. Cităm. Apropierea de Uniunea Sovietică, cultivată metodic și inteligent, va avea întâi de toate rostul de a rădeștepta în noi tumulturile geografiei noastre, de a ne vindeca de placiditatea intelectului. Cultura actuală sovietică poate fi mai potrivită condițiilor noastre decât aceea occidentală, cu priză îndeosebi asupra micului intelectual burghez, amator de idei în miniatură, tip Sartre, și de o filosofie de apartament. Scriitorii noștri sunt în marea majoritate de proveniență rurală și au arătat în trecut o rezistență notorie împotriva putreziciunii apusului. Cu mare plăcere am auzit în Uniunea Sovietică pe scriitori vorbind de o nouă artă de studiu al omului. Acesta e umanismul sovietic în concordanță cu clasicitatea întregii arte revoluționare. Am încheiat citatul.